ככל אשר ציווה, יהוידע הכהן, ויקחו איש את אנשיו, באי השבת, עם יוצאי השבת, כי לא פטר יהוידע הכהן את המחלקות. ויתן יהוידע הכהן לשרי המאות, את החניתים ואת המגנות ואת השלטים, אשר למלך דוד, אשר בית האלוהים. ויעמד את כל העם, ואיש שלחו וידו, מקטף הבית הימנית,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 אל מבית הסדרות, והבה אחריה יומת בחרב. כי אמר הכהן, לא תמיתוה בית אדוני. וישימו לך ידיים, ותבוא אל מבוא שער הסוסים בית המלך, וימיתוה שם. ויכרותיהו ידה ברית בינו ובין כל העם ובין המלך, להיות לעם לאדוני. ויבואו כל העם בית הבעל, ויתצוהו.